Пише скаргу прокурору Саливон Канючка. «Наш начальник ремконтори підозріла штучка. У райраді і в міськраді скрізь у нас чинуші відірвались від народу зачерствілі душі. Помогти мені не хочуть, кляті бюрократи, годі кажуть дріб'язками баки забивати». Я пишу вам безпартійний саливон конючка, що від еврики у мене відірвалась ручка. Я прошу у справу вникнуть. Дать чинушам збучку, щоб до еврики негайно прикрутили ручку. Тонка справа. До сусіда інженера дзвонить дід пенсіонер. Ви учились в інституті, вчився, каже інженер, а оцінки добрі мали, вчився виключно на п'ять то придіть допоможіть нам у стіну кілок загнать. Давня притча Завітали у шинок, а разом батько і синок. Батько хворий, ще й горбатий, син здоровий та мордатий. Тут один із випивок батька в голову торох. Син як кинеться до нього, ти завіщо б'єш старого. А ну удар, удар іще, юшка з тебе потече. Другий батька баху вухо, син до нього ти, псяюхо, спробуй ще торкнути раз. всіх з вітру на порох вас. Третій батька баху зуби, геть йому розкласив губи, а синочок за рукав батька смик і загорлав. Утикаймо, ці бандити можуть тут на смерть убити. Крізь сльозу й лукавий сміх давня притча натякає, що й нині захищає де хто так батьків своїх Доміністи У саду пенсіонери грали в доміно. Та й програли. Раз на пиво, вдруге на вино. Став один, мов, рак червоний, другий, як буряк. На безвусого вусатий розгорлався так. «Ти ж безбожно хомутаєш, в тебе розум є, ну за що тобі держава пенсію дає?» Оліє Знаю я діда старого, розумнющий був дід. Залишив він надовго в моїй пам'яті слід. Він любив повторяти аксіоми тверді. Правда, матінка, брате, як олія в воді. Перебовтуй завзято, а їй все одно Ні від ока сховати, ні загнати на дно. Вмер старий ранувато, шкода діда того бо неправда загнала у могилу його. Дубова ракета Повернувся хлопець бравий з армії додому та й розказує про службу дідові старому. Не страшний ніхто нам, діду. Маємо ракети, ті, що ціль накрити можуть на краю планети. Видають нам, коли треба, карту, на котрій видно води океанські, тобто акваторій. Ми наводимо ракети в ті місця заочно, запускаємо і влучаємо ідеально точно. Дід радіє, як дитина. Козацькому роду, як казали предки наші, нема переводу. Можу синку розказати, тільки по секрету, колись були запорозці, зробили ракету. Як за море повтікали кляті супостати, козаки їх із гармати не могли дістати, то взялися за сокири. Довго гріли чуба і ракету змайстрували із товстого дуба. Затаскали в ту ракету пороху сім бочок, та, направивши за море, бухнули разочок. Уявляєш, скільки лика клятим наробили, якщо тільки на цім боці десятьох убили? Читець. Іде концерт. Артист на сцені, вірш читає «Патріот». Про країну нашу славну, про трудящий наш народ. А у залі біля сцени симпатичний, сивий дід заливається, сміється, аж береться за живіт. Ще й приказує тихенько, о, так чеше, молодець. Ви чого там смієтеся, не утримався читець. Як уж парений схопився зі стільця свого дідусь, я не звіршив, а з тебе здоровенного сміюсь. В нас жінки машини водять, перетаскують мішки, а ти ґвалт товстопикий балабониш їм стіжки. Дідок. Два хірурги рятували славного музику. Операцію зробили на руці велику. Просить він.